Можливість здійснення цих погроз була тепер для всього світу очевидною. Гусити здобували в Європі місто за містом, твердиню за твердинею добиралися до Польщі. Сигізмунд сам був безсилий, а походу польсько-литовських військ на чехів боявся більше, ніж гуситів, тому єднав собі короною Вітовта. Я Гайло наполягав, щоб зустріч з гуситами відкласти на пізню осінь. Спочатку треба покінчити з коронацією у Вільні. Єпископ Олесницький думав інакше. Хіба королеві не відомо, що Зигмунд Коребутович разом з колишнім луцьким старостою Федором Остроським присягнули таборитам на вірність? Хіба забув що вони із своїми загонами під проводом Прокопа Лисого доходили нещодавно до познання Ігданська. Гнав же король тоді гінців до папи з благанням скликати антигусицький собор. Потрібно спершу знешкодити ближчу небезпеку. Слід за легатом прибув від папи ще один посланець у базилі на Рейні тільки-но почалися приготування до Вселенського собору, а вже на ратуші, на мурах, стінах будинків, гусити вивісили листки з маніфестом, який гласить «Католицька церква відмовляється провести публічний диспут, боячись, що оголяться усі її гріхи. Гусити воліють вести війну словом, а не мечем». Та Слова їм не дають. Проте світ уже переконався, що Бог на боці гуситів. Папа, кардинали, єпископи, прилати, пройняті страхом, самі собі готують загибель. Мартин V повідомив короля, що католицька церква готова прийняти гуситів на соборі і довести їм свою правоту. Але до того необхідно вислухати їх у Кракові. Щоб мати можливість гідно підготуватися до словесного бою із схизмою на соборі, Ягайло вислав гінця до Познанського підкоморія з наказом за всяку ціну затримати ескорт з короною. Голесницький відправив на мураву до Прокопа лисого, заложників. У посольському залі на Вавелі. Зібралися професори Ягелонського університету і весь капітул Краківської єпархії. Чекали короля. Його ввели, тримаючи під руки, два лицарі-охоронці. Ягайло, плюсклий, помітно осунутий за останні місяці, сів поруч з Олесницьким. Підвівся єпископ. «Панове, ми зібралися тут, у тяжкий для нашої держави час. Гусити проникли на наші землі. Нам ледве вдалося врятувати познай Ігданськ. Імператор Священної Римської імперії бездіяльний. Він зайнятий більше коронаційними справами відступника Вітовта, ніж згуртуванням сил проти схизматів. Тому апостольська церква поклала на нас священну місію очистити Чехію від гусицької зарази, не дати поєднатися західній і східній схизмі. Його просв'ященство Папа Мартин V дав повну владу польському королеві судити зрадників костюлу і відпускати вину іменем Рима. Нині на наш суд прийшли верховоди чеської ребелії, яких ми повинні допитувати у підвалах Вавельського замку Проте милостивий король Погодився їх вислухати Уведіть Кацерів До посольського залу Увійшли вождь таборитів Прокіп Лисий Його соратники Петро Англік І Вільгельм Костка Та банітовані в пощі Небіж короля Зигмунд Корибут І Федіро Стройський Дверники провели їх до лави, що стояла збоку, наче для підсудних. Я гайло набундючився, відвів очі, щоб не зустрічатися поглядом із своїм племінником, якого колись у згоді з вітовтом мітив у чеські королі, не думаючи, що незабаром доведеться приймати його як одного з керівників ворожого стану. Адже за нинішню зустріч із гуситами мусив віддати заложникам п'ятьох прилатів, професорів Краківського університету. Олесницький з ненавистю поглядав на Федора Остроського. Сьогодні він змушений провадити з ним принизливий диспут. А міг же колись згноїти його у Крем'янецькій тюрмі. Єпископ, не встаючи, звернувся до Прокопа Лисого. Найясніший король і Капітул Краківський милостово дозволили, щоб ви пояснили, завіщо проливаєте християнську кров. Вождь гуситів підвівся. «П'ятнадцять років тому, – сказав він, – Янгус просив у констанції слова. Католицький собор спалив йому вустав огнем». Нині послідовники Гуса, узявши зброю на захист християнської справедливості, примусили, пройнятих страхом верховодів католицької церкви, запросити нас на розмову. Ми пам'ятаємо слова Яна, якими він прощався з пражанами. Як той купець, що має при собі золото, невпевнений за своє життя, так і той, Хто Боже Слово без лесті проповідує, не може бути в безпеці. Знаємо, ви можете пожертвувати своїми прилатами взамін за наші голови. Проте прийшли таки, мов вівці до вовків, засвідчуючи, ми готові припинити війну. «Ваше священство», – засовався Олесницький, – «ми погодились вислухати ваші вимоги» але не бажаємо слухати проповідей. Наші вимоги давно викладені у чотирьох артикулах. Чи згодна з ними католицька церква? Костьол погоджується на другий артикул – причащати всіх християн, інших прийняти не може. Невже ви справді без лукавства вірите в те, що кожен може проповідувати Слово Боже? що помазаників господніх має право судити суд черні, що світська влада зуміє оберегти паству без допомоги церкви. Як ви насмілилися взяти на себе обов'язки апостолів непізнаної Божої справедливості?